Välkomna ska ni vara till avsnitt 214 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast, Par i pixlar. Jag som pratar heter Filippa och med mig har jag som vanligt Robin. Yes! Yes! Sommaren är kort. Ja, det mesta regnar faktiskt bort. Vilket du gör nu i denna här när vi sitter här och vi har regnet smattra på rutan. Ja, det är det är snart hösten är snart här! Det är snart september. Och du, har, du plockade ju fram Halloween-dekorationerna i slutet på juli, tror jag. Du började plocka fram. Uh, Ja, men så här Det finns två olika sorters liksom, höstpynt. Vi har det här uppenbara halloweenpyntet som mm. är dödskallar och eh, avhuggna händer och diverse blod, blodsutgjutelse. Sen har vi ju det här lite mysiga hösten. Det är lite löv, Står du? orange och brunt, lyktor, ljuslingor. Där är jag. Jag tycker att det är helt legitimt mm. att sätta upp en slinga med lite rödbruna höstlöv. Problemet är att du är och ju pumpor. där. Du är ju där redan i mitten av juli. Fram till <skratt> typ sent november alltså, är du i den här höst. Nu är det. Nu är det 24 augusti. När <skratt> vi ja. spelar in där. Ja. Ja. <skratt> och ja, och det regnar utanför. Jag har jacka på mig. Det är nästan så att jag måste ha mössan när jag cyklar till jobbet. Hösten är ju här. Mm. Ja. Jag tycker att det är legitimt att jag liksom tänder ljus och har mig. Det där är någonting så jävla, ursäkta, men kvinnligt. Ja, kanske. Man ska boa och så här. Fixa. Ja. Ja, nej, ja. men Jag inte. är ju så glad att jag bor i Sverige, att mm. vi har så många, alltså att vi har årstider. Mm. nej jag, jag hade gärna skippat vintern. Nej. Alltså. Det är lagom till så att man har tröttnat på värme och snusk. Mm. Liksom, så jag har vaknat varje morgon klockan 04 av att det droppar svett i nacken på mig. Liksom. Förstår du? Mm. Jag är trött på det. Jag vill ha kyla och mörker nu. Nu går jag in i mitt bästa. Förstår du? Mm. Ja, man har snyggast kläder på sig på hösten. Ja, exakt. Krav, det kan jag faktiskt hålla med om. Men ja. Vintern vet, skrapa bilen med två ungar som sitter och hostar. Du vet, när man går till bilen så bara, ska man vabba idag eller ska man inte vabba idag? <laughs> Så tänker man på när man står och skrapar bilen där ja. och så bara hoppas bilen startar idag ja. men det, där, det, är liksom, ja. det får inte du uppleva för du börjar jobba före mig på dagen ja. Du, ja. men det är oftast vi, jag då som får åka hem och babba ja det är det faktiskt <laughs> vad har vi gjort i sommar? Innan, innan vi pratar Gunstar Heroes vad har vi gjort i sommar? Vi har haft en jättebra sommar skulle jag faktiskt vilja påstå. Du vart i Helsinki. Vi, vi inledde starkt med ja. Helsinki. Helsingfors. Mm. Mm. Åkte vi och gjorde ja. grejer. Och ungarna var helt till sig. Det var första gången de var utomlands. Så var Tragiskt. Nej. Första utlandsresan. Finland. Nej, men det var de som ville det. Ja, det, det var de de som var. Som... Vad ska vi göra imorgon? Vi åker till Finland. Säger de. Ja. Ja, då gör vi det. Då, då gör vi det. Ja, så de ja, var ju helt galna liksom. Tyckte det var skitkul Sen har vi ju varit på Gotland. I gammal sedvanlig ordning. Exakt. Spelbutiken i Visby innanför ringmuren är fortfarande stängd. Den är alltid stängd. Den är alltid stängd. Ja. Jag, jag går förbi där varje svar nu kanske den är öppen. Så bara, nej, stängt. Den ja. är också. Men det finns ju Lennarts Place i Roma. Shout, ja. shout out. Roma. Roma, vä oh. väl förtejrad. Ja. Vad då. trevligt. Nu, hade de, nu var halva butiken ett café. Ja. Men det Vi fortfarande fotfarande retrospel och, ja, ja. och där träffade vi även Jocke och Elin, Jocke från eh, Gillestugan Ja, ja. Sprang vi på där oh! av alla människor en, i hela två världen. Två skåningar bland Gotlands rakar. Ja. Förstår du oh! den dialektala dysforin i Jag mitt vet. huvud liksom ja. säga, har både skånska och gotländska. Ja. Det, ja, det Men det funkade. Vi hade jättetrevligt. Det var jättetrevligt. Ja, de är så fina. Ja, ja, ja. Sen, sen bjöd vi hem dem till oss då Alltså efter Gotland så var ju Jocke och Elin Hemma, oss, hemma hos oss Och ja, ja, ja. Uh, käka middag ja. Och sen har vi väl badat, solat Spelat en jävla massa tv-spel har jag gjort i alla fall ja. uh, Och haft Alltså jag har ju haft uh, Jor på brandstationen Så jag har inte kunnat dricka så mycket alkohol Den här sommaren Jag har, jag har varit en bra ursäkt att få sitta hemma och gamea liksom. mm. Fantastiskt tycker jag Ja, ja jag har spelat bara, ett jag, tjäna, jag tjänar pengar på att bara sitta hemma och spela TV-spel. Ja. ja, det är kul. Mm. Det är magi. Det är magi. Men när så ringer då måste jag ju gå snabbt Sticka ner på brandstationen. Det iväg. Och ja. jag hoppas att ni som lyssnar på det här också har haft en jättetrevlig sommar. Varför är brandbilen röd? Typ avbröt mig där. <laughs> Varför Men är brandbilen röd? Jag vet inte. Den är, är genierad för den här slangen ute. <laughs> Du <laughs> skrattar då för fan! Men ja, vad bra! Ja, vi svarar. <laughs> du snackar någonting. Jag, jag, jag, ja, jag ville bara liksom hälsa till våra lyssnare och hoppas verkligen att alla haft en bra sommar. Det tror jag. Och jag hoppas att ni som lyssnar, jag fattar att man går in och säger höstdepression. Gör inte det. Snälla. Alltså, bara se det här som ett tillfälle Och bara varva ner. Ta det lugnt. Köp ett doftljus med doft av typ så här, ett doftljus. kanel eller pepparkaka det har jag gjort. Jag mår <laughs> jättebra när jag tänder det. Gör det. Men du kommer hem ja. också häromdagen om och så här du har redan börjat alltså, på riktigt köpa såna här äh, jävla dekorationer alltså såna här äh, vad fan heter det så här pumpor i porslin med ljus inuti. Det ja. kommer du hem med här om Ja, jag köpte på Rusta. 70 spänn. En, en äh, en keramikpumpa, ja. orange ja. med ett doftljus som doftar pepparkaka ja. mycket bra med det sagt så ska mm. vi så tänker jag att vi avslutar det här introt med att, med att lyssna på det här citatet av uh, Ulf Lundell okej okay. men vi står inför en lång vinter alltså då kommer den krypande det är alltid en fight. allting fight du vet när det är svart och konsums gröna skylt lyser i mörkret fy fan det är inte kul alltså. Det är det inte. Vi tar med ja. oss de orden från världens bästa uppfunden. Eller hur? Och så ska vi snacka om Gunstar Heroes. Ja, eller hur? Det är inte bara pumpor och höstdepression vi ska snacka om nu utan det är ju faktiskt ett tv-spel. Det är ju faktiskt en tv spelspodcast det här som du påpekade Och vi ska prata om spelet Gunstar Heroes. Eller Gunstar. Vilket, Gun vilket roligt Gunstar. Du är ett dubbelnamn. vet du Robin. Ja. Du har blivit mer sådär med åren. Vad då? Du, du sa svänggelsk. Mm. Du säger ju inte YouTube. Du säger YouTube. Ja. Men jag tänkte alltså, jag, jag, sa, jag sa sådär där bara för jag tänkte att Gunstar. Det skulle kunna vara ett dubbelnamn. Alltså Bert och. Gunstar. Ja, det är jag som är Gunstar. Ja, hej, jag heter Gunstar. Gunstar Andersson. Jag Jobbar på PLO. Men Jag säger det, Gunstar. Gunstar. Det låter som att säga gammal porkfärna. Gunstar. Ja, Nej, men då blir det ju Gunstar. A gunstar. Mm. Gun... Nej, det är roligare att ha en gamling på svenska som ja. heter Gunstar. Jag tycker fortfarande det är kul i Expendables. Där Dolph Lundgrens karaktär heter Gunnar. Fast på engelska blir det Gunnar. Gunnar. His name is Gunnar. Ja, ah, såklart. Ah, fantastiskt. Det låter ju coolt. Ja. Ja, men jag, tycker det är, jag tänker Gunnstar. Gun. Men vad kul så här, för jänkarna. Alltså. Min farmor heter Gunn. Yeah, Gun. That's a fucking amazing name. <laughs> My name is Weapon. My name is Weapon. Weapon X. Det här är kul. Ja, Gunstar Heroes uh, utvecklat av Treasure. Som också då har utvecklat Dynamite Head, Alien Soldier och massa, massa annat. Eh, Treasure var ju gamla anställda på Konami som sedan ledsnat och liksom kände så här att vi får inte ut det vi vill av att göra uppföljare och göra spel som, som liksom bygger på licenser. Vi, vi vill utforska själva vad vi kan göra. Och det är ingen hemlighet att företaget Treasure med åren har fått lite kultstatus. Uh, Sega var ju först inte jätteintresserade av att publicera det här spelet. Men lät sig övertalas och tur var väl det känner jag. Spelets huvudprogrammerare Masato Maegawa höll hemliga möten på små kaféer med ett par kollegor från Konami då. Där man då pitchade ihop det som sen skulle bli Gunstar Heroes då. Och Konami, ledningen där, de bara nej, det här, det här blir ingenting. Vi ska till ett till turtle-spel. Um, så att uh, man bröt sig loss, kort och gott då, och bildade uh, treasure. Alltså jag hade velat vara med på ett sånt pitchmöte. Mm. Alltså, så hur, hur pitchade man det här spelet? Mm. Alltså förstår du? Ja, precis. <clears throat> alltså, ja, nej. Vi kommer ju komma in på hur spelet ser ut rent designmässigt. Mm. Jag, jag tror bara att man typ ville göra ett mer lekfullt och mer lättillgängligt kontra. Ja, tror jag. jag tror var, det. tror jag det. var tanken. Liksom. Men Gunstar Heroes är ju alltså ett run and gun-spel eh, i co-op till Sega Mega Drive eller då Genesis beroende på vart i världen du bor. Spelets arbetstitel var Blade Gunner och Lunatic Gunstar. Det är ett coola namn. <laughs> Lunatic Gunstar. Gunstar Blade Gunner är också såklart en hommage till filmen Blade Runner. Ja, såklart. Yes, där har vi det. Kul. Ja. Ska vi dra lite story? Ja. I en avlägsen framtid, i galaxens yttersta utmarker- hotas mänsklighetens frihet av ett återuppvaknat imperium- styrt av en tyrannisk diktator känd som Colonel Red. Under hans järnhandade ledarskap söker imperiet fyra- mytomspunna kraftstenar, artefakter med uråldrig energi- som sägs kunna väcka den fruktade planetförstöraren Golden Silver- ett maskinliknande gudaväsen som en gång nästan utplånade hela civilisationen. När tre av stenarna faller i imperiets händer och deras styrkor inleder experiment för att aktivera Golden Silver är mänsklighetens sista hopp två syskon. Red och Blue. De legendariska Gunstar Heroes. Utrustade med avancerade vapen mod och ett brinnande hat mot oetvisor ger dem sig ut på ett halsbrytande uppdrag på över fyra fientliga territorier där de dödliga bossarna muterade maskinerna och förrädiska miljöerna väntar på dem Men kampen är inte bara mot fiender. Gunstar Green deras järntvättade bror står på interets sida och hans lojalitet är förseglad i mörka krafter Tiden rinner ut om inte Red och Blue stoppar Colonel Red. Innan den fjärde stenen aktiveras kommer Golden Silver att återvända. Och denna gång kanske inget kan stoppa dess vrede. Det är en kamp om viljestyrka, lojalitet och explosiv fylld action. Det är Gunstar Heroes. Star Heroes. Första intryck, Filippa, vad tänker du? Oj, oj, oj. När vi startade det här spelet vad var det första som liksom kom upp i ditt huvud? Ja, okej. Okay. Mitt allra första intryck det mm. är typ som om du vet de som <skratt> producerade tomba. <skratt> Jaha, gör de där. <skratt> <Om> de... <skratt> det här är supergulligt grejliga och färgstarka spelet. Om det har fått liksom barn med Superprotector mm. Då har vi Gunstar Heroes Det är ett typ mm. mitt första ja. intryck mm. Vi har liksom ett superkult eh, universum Med två supercoola Actionfigurer som eh, Pepprar sin väg fram liksom, Genom fiender mm. Fast det är supergulligt ja, Samtidigt Det är, det, det är det ja. verkligen. Eh, skitkul spel mm. Jag har aldrig spelat det här faktiskt jag har testat ja, jag har testat ja, tidigare. Jag har testat det förut någon gång sådär. Eh, jag vet ju vad det är och jag vet ju att det någonstans är typ Sega's version eller vad man ska säga av Super Protector. Jag vet att Protector hardcore finns på Mega Drive men man snackar ju väldigt sällan om det utan man snackar om Super Nintendo, där har du Super Protector och på Mega Drive så har du Gunstar Heroes tycker jag. Ja. Det är ungefär där. Min utgångspunkt var mm. när vi startade det här spelet. Ja, jag hade ju aldrig heller spelat det här spelet förut. Men mm. det är liksom en känd titel. Det det så det man är. visste ju vad för slags spel det var. Mm. Men ja, jag hade heller aldrig spelat det tidigare. Nej. Ska vi prata lite om presentation då? Mm. Det första man möts av det är ju den här otroligt coola splash-screenen med logga. Och jag känner direkt att fan, det här... Kommer nog bli trevligt. För musiken är så här pepp också. Det blir så här... Oh, det är så här oh, ja, man, blir, man blir pepp liksom. Eh, vi får ju också inledningsvis då välja mellan fyra väldigt olika banor. Som är liksom en stor grafisk variation. Vi har ju allt ifrån industriområden till gruvor och skogsområden. Så här, väldigt väldigt så här detaljerade bakgrunder. Och det känns liksom som att aldrig... Det känns aldrig som att någonting... Äh, återanvänds i det här jävla spelet. Har du tän tänkt du på det? Det är liksom ja, det är nya grejer hela tiden. Ja, exakt. Det är väldigt stor variation. Annars är sådana här typer av spel så kan du liksom skilja ja, men det, är, det är de här vanliga eh, miljöerna i i städer, i skogar typ så någon som ska vara i någon form av grottmiljö kanske ute i rymden men här känns det ändå som att det, eh, det händer mycket mer saker mm. när det gäller miljö Vi snackade om det här förut i något avsnitt, jag minns inte vilket avsnitt det var men vi kommer fram till att vidrigaste stället i alla spel. Förutom möjligtvis vattenbanor. Ja. Det tråkaste i alla spel ja. kloakbanor. Fan, ja. Det är så tråkigt med kloakbanor i spel. Ja, det är tråkigt. Och Tyvärr så är det ju kloakbanor väldigt vanliga i typ så här skräckspel. Typ alla spel som ja, finns. jag vet. Alla plattformspel. Det finns en ja. kloakbanor. Ja. Så jävla ointressant. Som att det är default att du ska ner ja. i kloakerna, och och kloakerna och lämna. Kloaker kan ju bara se ut på ett sätt. Jag vet. Det finns som liksom ingen variation. Nej på hur en kloak kan se ut. Alltså, de är fan med i alla spel. Jag du vet, vet att du är med... Du har kloaker, ja. liknande kloaker typ i Skyrim. Mm, jag vet. Ja, också. Jag vet. De Och jag de, också. Vilken är den vanligaste fienden i kloakerna? Rottor. Nej, det finns en annan som är med i... Jag skulle säga så här. nio av tio plattformspel Krokodiler. har den här fienden. Nej. Nej. Fladdermus. Nej. Alltså, jag, jag ser ju rottor som kloak. Ja, Fast tänk i spel. <laughs> Ja. Det är oftare att du möter fladdermöss i kloakerna. Ja, kanske. Ja. Men jag vet inte så mycket kloaker är i Gunstar Heroes. Jag tror faktiskt inte att det är det. Någon liten klaksektion kanske är. Jag tror fan inte det. Jag kan alltså. inte minnas. Nej, jag tror faktiskt inte det. Om, nej. Jag För här, man, här har man faktiskt lagt ner liksom tid och energi på att på liksom inspirerade, inspirerande platser. Det är de här gruvschakt och industriområden och det är fan mycket som händer inne i rymdskepp och grejer. det här. Jag liksom designen på allting. Gud ja, alltså det här spelet är ju så, det är så fint. Jag, sen ska man ju också säga att när man spelar sådana här spel allting går ju så jäkla fort. Så det är inte som ja. att du hinner stanna upp och bara, åh vilken vacker utsikt vi har här. Nej, precis, så är exakt. det ju. Exakt. Men ändå, man upplever ju ändå att det är liksom, ja, ah, nu har vi bytt miljö och nu är banan liksom annorlunda. Och det, det är inte samma mönster som upprepas. Mm, liksom. Men överlag så tycker jag presentationen är, precis som vi tidigare nämnt, den är så otroligt eh, färgglad. Jag, jag har skrivit i anteckningarna att det är en färgglad kusin till kontra. Ja, det, det kan känns man säga. Ja, men lite precis. Som det. Jag kan säga så, det, det, som, det som slår mig när jag spelar det här spelet och tittar på liksom den grafiska designen, det är att man har lagt ner hjärta och själ i det. Oh ja. Och det är något som man sannoliken inte kan säga om alla spel från den här tiden då det var väldigt mycket liksom kvantitet före kvalitet. Men Gunstar Heroes är liksom ett tydligt exempel att man redan från sekund ett så ser man att det här är ett projekt som liksom drevs av välvilja och, och kreativ och designmässig frihet. Det är inga mallar man har följt här. Man har liksom, man har liksom bara gått apeshit med ja. designen. Bara, ska vi prova en bana som ser ut så här? Ja. Ja, men kör. Ja, men eller hur? Ja, men som, vi, som den här banan då, vi kommer ju komma in lite längre på, men det finns en bana i spelet som, <laughs> som man älskar och hatar. Ja, men, exakt. Men rent liksom, det designmässigt så är den fantastiskt kreativ. Ja, gud ja. Alltså det måste ha varit väldigt roligt att få mm. Mm. bara låta alla sina kreativa idéer komma fram. Det, det är aldrig någonstans där man känner typ, så nej, här, här, här backade de lite, här vågade de inte gå fullt ut. Nej, de har bara gått all in, all in liksom. Ja, ja. Ja. Men är det någonting jag uppskattar med det här spelet så är det faktiskt, jag vet inte om du tänkte på det, men de små animationerna mm. kring alla karaktärer. Mm. Alltså, man märker att de har gått den här extra milen för att få. För att få det här så här urgulligt som det är. Animationerna är underbara och alla karaktärer, de, de ler och de skrattar, de gör miner. Och de, de kommer verkligen till liv där på skärmen mm. framför dig. Tänk ja, på det? precis. De är inte så här statiska. Nej! Utan det, det är väldigt skärmigt eh, animerat. Och det är troligt, ja. Otroligt. Otroligt skärmigt. Det, det som jag tar med mig, som jag gillar, det är ju det här i... Banor som går snabbt. Du springer eller du åker någon jävla Minecart av någon slag. Och så har vi den här liksom scrollningen Jag vet att det är ett patenterat ord. Man får inte säga det om man, pratar, om man har en spelpodcast. Va? Men, nej, men det är ju så här grej från gamla retroresan. Det var alltid. Det var Samson som förklarade att den här grejen heter parallax-scrollning. Och sen så har inte någon spelpodd efter det vågat använda det uttrycket. För det känns lite trademarkat. För retro, retroresan. men det är det. Är, det är så. Jag sitter här tyst. Ja, det känns som att alla svenska spelpoddar. Det är som, parallax. Som, parallax, <laughs> parallax. Alla svenska spelpoddar som använder sig det uttrycket. Man märker sen, de här är liksom på retroresan. Ja, ja, men det är en hommage då i sånt fall. Man ja, oss någonting vi, vi av ser retroresan. Det som en jävla hyllning istället. Självklart. Eh, men det är som gäller också det är att de här superstora bossarna eh, som dräller runt. Kan man säga att en boss dräller runt? Ja, vissa av dem dräller. De liksom hasar sig fram, ja. då dräller man. De här bossarna dräller <laughs> ja. runt i alla fall. Man lyckas också att få liksom fiender och bossar att stå ut. Och Det här tycker jag är en viktig designgrej i det här spelet. Man kan hela tiden särskilja på vad som är bakgrund och typ nedstreck boss. Att det är så i bakgrunden grön- då är fienden är typ blå eller röda, de är liksom mm. inte gröna eller bruna. Du förstår mm. att det är, ett, ja. det är ett designval man har gjort för att, att ens egen gubbe ska sticka ut mm. och att fienden och bossan ska sticka ut och att alla projektiler ska sticka ut, så att du liksom har du har alltid en chans att ta dig ur en situation om du blir skjuten. Men jag tycker det är väl mer regel än undantag. Det finns ett fåtal spel som är skitdåliga på det. Det finns ja. så många spel som är skitdåliga på det. Men inte liksom det är inte det vanliga. Jag Nej, jag vet, men, men... I de flesta fall så tänker ju utvecklare på det. Ja, Eller? det vill jag inte påstå ändå. Jag tycker ändå att de här, det här är väldigt så här det är mycket gult och rött och det är två färger som man liksom ska akta sig för. Mm. Och det, man lägger alltså är du inne i är du lockt in, som Kidsen säger på det här spelet, då tittar du bara på din röda gubbe och han förvandlas till en röd fläck. Mm. Och så ska du bara akta dig för allt som är blått och gult. Ja, alltså, jo, men det, så är det, ju. det man, När man lockar in ja. så, så är det ju typ man får så hyperfokus. Då, är det ja, ju, då tittar du bara, bara på din gubbes färg. Ja. Och det tycker jag att de har gjort ett bra designmässigt val, mm. att allting sticker ut hela tiden. Så ja. det, det, det är liksom det, det är designat för att du lättare ska kunna hantera det. Mm. situationen. Sen måste jag också nämna då, som att det är ett segerspel, Blast Processing. Som är den där banan man ska slåss mot någon jävla så här, antivapensystem där bakgrunden snurrar. du vet Man springer och så är bakgrunden som en, man springer som i en tredimensionell cylinder av något slag. Ja, det är i slutet, ja. Ja, ja. det påminner ju om den här feta jävla bossen i Castlevania Bloodlines till Mega Drive. <laughs> man hoppar upp ja! på plattformar så ser man det lutande tornet i oh. pisa i bakgrunden oh. som snurrar. Oh. Den där grafiska grejen, alltså, det, det är så här... Mm. Ja men det är väldigt imponerande Chefskiss ja. är det verkligen Det där är sånt där som jag verkligen, verkligen gillar Och där kommer man ju in på det här Spelets dynamiska Gameplay, vi har inte pratat så mycket om Gameplay riktigt än Nej. Men när man tänker då presentationsmässigt Också, mm. det här spelet är så mycket Mer än bara ett running run, run och gun Run och gun ja, Det precis. är så mycket mer än run och gun det är, det, verkligen. det är ju liksom dels det Men så har du liksom, du har Vad heter det? Eh, när du är ett litet, litet flygplan. Så. Det är ju en rymdskoter oh, också. På ja, en rymdskoter. Rymd ja. ja. Du är det också. Mm. Och du har alla de här olika animeringarna. Och... Mm. Det är bara mycket och bra. Ja, vi, det så. är mycket. Designmässigt så är det ju väldigt, väldigt mycket att ta ja. in. Ja, liksom. det är det. Rymdbanan är ju verkligen svin cool. Alltså oh. stor variation på allting. Oh, ja. hela spelet igenom. Och eh, det finns ju liksom också, jag, jag tyckte ju alltså vissa bossar var ju egentligen bara så här glorifierade grafiktester. Typ som i The Strange Fortress alltså brädspelsbanan då, som vi nämnde här tidigare. Att mm. den, den, den designen är ju jätte, jättehäftig. Vi ska prata om banan i sig mm. liksom längre fram. Men rent designmässigt så var det ju ett potpuri, säger man så. Ja. Vad är ett potpuri? En blandning. Sam vänta. Jag, får med att det är, det jag har inte redan någonting att torkade växter jo. att göra. Någonting. Ett att Det är en blandning av öter. Nu ska vi se. Ja, precis. Det har två huvudsakliga eh, Aha, förklaringar. Okay. det står det så här: eller betyder det så här. dels då, en blandning av torkade blommor, öter, kryddor och frukter som används för att sprida en behaglig doft i ett hem. Dels en musikalisk komposition som ah. består av olika kända melodier, eller mer allmänt en blandning av olika. Eller, Element. Det är väl ett medley som är då. Men det kan också syfta på en rökmix med syntetiska cannabinoider som kan ge liknande effekter som cannabis. Va? Jaha. Ja, ja. Så potpuri är knark också? Det kan vara det. Mycket okay. märkligt. <laughs> Men då vet vi, det här är en doftputt. Potpuri. Är det ett, är det en ett svenskt ord potpuri? Ja. ja Det vet. låter som ett franskt ord. Potpuri. Det kanske är det från början. <laughs> potpuri. Hade, hade ni potpuri? Va? I vilket sammanhang? Ja, men hade ni potpuri? <laughs> jag vet jag inte, tror vad, jag vet att inte, vi hade haft potpuri. Vad syftar du på ens? Doftpottpuri. Alltså, Doftpottpuri. <laughs> doft när, jag, när jag var ute med några kompisar för några år sedan på ett ja. landställe satt, satt, min... satt på muggen samtidigt som jag rökte med en cig då var det potpuri. Det är inte potpuri. Vad är potpuri? Ge mig ett exempel på potpuri. Jag, jag har ju läst upp för dig vad potpuri är för någonting. Ja, men... ja vad var det du menade nu då? Doft potpourri. Ja. Med torkade... Du frågade det som mig, har du haft ett doft potpourri? Ja, har du haft det? Och då sa jag ja. Nej, men det betyder inte att man röker på toalett. Nej. Nej, men det betyder att man har torkade blommor och växter och frukter och sånt där som ligger på en skål i ja. ens hem. Ett stileben. Typ som ett stileben ja. och som bara ligger och doftar lite starkt och varför, var varför heter det stileben och sen på... Det heter stilleben. På, ja, men på, på engelska heter det still life. Ja. Det är inte det stilleben. Ja. Vad betyder ordet stilleben? Jag vet inte. Ska vi kolla det också? Ja, men gör det. Ja. För jag mår dåligt att inte veta vad stilleben är för någonting. Nu ska vi se det. Det är säkert ett franskt ord. Stilleben. Ord. Eh, typ så här ursprung. Mm. Tänker jag ska vara. Ursprung. Ordet stilleben. Ja, men såklart. Stilleben. Still, det är tyska. Det är tyska. tyska såklart. stillben kommer från holländskan och tyskans ord för stilla liv. Still life. still life Leben ja. betyder still liv. Life. Ja. Det var ju det, inte det, så... Det var det som Iron Maidens Peace of Mind-platta egentligen skulle heta hetat. Still, still life. <laughs> för det finns ju en låt på den skivan som heter Still life. Uh -huh. och, och i den låten så sjunger de Peace of Mind. Mm. Förstår du? Ja, kanske. Alltså, det, det var så här... Ska skivan heta Still Life? Nej, vi tar någonting från texten i Still ah, Life istället. Så det är peace mm. of mind. Och det roliga också, det finns ju en låt på den skivan som heter To Tame a Land. Mm. Och den handlar om Dune. Ja, alltså filmen. Boken, ja, boken ja. kanske. Och på de tidiga pressarna, de första pressningarna av Iron Maidens Piece of Mind-skiva, så heter låten fortfarande Dune. Ooh. Så har man en piece of mind skiva där det står Dune på baksidan, nice. då har man first, first, first original print. Nice. Ja, det har inte jag. Nej. Jag har inte den. <laughs> den um, jag har nästan alla Iron Maiden skivor på vinyl. Ja, mm. alltså de äldre som man ska ha. Mm -hmm. Jag saknar uh, No Prayer for the Dying och Fear of the Dark. Men det var inte så bra väl? No Prayer for the Dying. <laughs> Alltså, jo, vet du vad? Men är det den som vi har diskuterat på ja. senare tid? att den är, Det är svårt att hitta bra låtar där. Nej, men så här. Det, det finns några låtar som är... Det, det var ju ett nytt Iron Maiden. Ja. Och, och det var liksom en ny tidsera med grunge och skit. Så de försökte ju verkligen att göra en lite så här lite råare, tuffare skiva. Med mindre gitarrharmonier och mindre galopp. Nej. Det gick väl sådär. där. Ah. Uh, men jag, jag har faktiskt tre låtar från den här skivan som jag verkligen tycker om jättemycket. Jag är inte förälskad i det. Nej, jag, jag, jag, jag, inte. jag tycker nästan att No Prayer for the Dying, den skivan är nästan bättre än Fear of the Dark. Nej, men nu! Men nu alltså, tar du det lugnt! Men alltså, vad, vad har du för låtar på Fear of the Dark? Fear Jämligen. of the Dark? ja och <laughs> Men vi har Fear of the Dark och That's It. Jag men vad, vad har vi mer? Ja, men jag det är, liksom, det på ja, men det är så här, Be quick or be dead. Ja, men den är cool. Den är ganska hård. Sen har vi så här uh, Afraid to shoot strangers. Okej, okay, den är bra. Sen är det skit egentligen. Judas My Guide är bra. Mm. Eller som du säger, Judas My Guy. Du tror att de sjunger det i låten. Det låter som Judas en... My Guy. Ja, ju jättefint. Whispers in the night. <laughs> Judas My Guy. <laughs> de sjunger Judas My Guide. Ja, jag bara, åh, vad fint! Vad är det här? Left hand path. Ja, liksom. Precis. Ja. Nej, men vi har ju snackat om att göra ett musikavsnitt eh, i framtiden är bara så alltså, Iron Maiden och välja såhär, en låt per platta. Liksom. Alltså, det ska vi ju säga till alla som lyssnar att det är ju redan igång. Det är igång, ja. ja. Det, kommer. det kommer. Men det kommer. I framtiden. Ja. Uh, men vad var vi prata om innan? Vi pratade ju om ett spel idag, va? Ja, Game men vi, vi men det är Plotpiri pl pl pl pl pl Uh, potperi. Jag, vi jag hade potperi. potperi just jag det. tror det. Att jag har vuxit upp med potperi. Jag men vad, liksom men, en... vad menar du när du säger det? Jag förstår <skratt> inte vad du menar. Vad, vad pratar de? <skratt> jag har vuxit upp med potperi. Alltså, så här... <skratt> men okej, lyssna nu. <skratt> jag, jag har vuxit upp med. <skratt> <skratt> I vårt hem ja. så fanns det en skål med torkade typ, frukter och örter. Okej. Okay. <laughs> ja. Och de doftade. Förstår du? Porkade. Okay. Mm. Ja. Vet inte om. <laughs> äh, det är det liksom ett papuri? Ja. Okej. Okay. Det är ett okay. papuri. Ja, mm. En sån här kryddblandning. <laughs> alltså, alltså ibland när du berättar om din barndom <laughs> då bara så här fan konstigt du växte upp. Men jag, jag har ju Ja, men alltså, jag köper att det är Potpourri. Potpourri. en blandning av torkade blommor, örter, kryddor och frukter som används för att sprida en behaglig doft i ett hem. Okay. De ligger ah, ja. på okay. en tallrik yes. ja, okay. eller en skål. Det kan ha varit jag eller så har liksom äldre kvinnor i mitt liv. Under barndomen ägde. Äldre kvinnor i mitt liv. <laughs> har haft många äldre kvinnor i ditt liv? Eller? Ja, Jag hade ett nej. gäng. Skitsamma. Ja. Jag tyckte rymdbanan som sagt var skitcool. I mm. Gunstar Heroes. Men sen också det här det som vi pratade om tidigare. Charmig karaktärsdesign. Mm. Som har lite light anime-serietidningsstil. Ja. Väldigt unik stil. Lite chibi. Lite det. Litet chibi manga. Liksom. Mm. Ja. Gucci, Gucci, armarna. Vad <målet> är det för? Vad fan är det för fel? Jag vet inte. Mm. Äh, Skit samma. Ja, Men den. i alla fall, Vä väldigt skärmigt. Samma sak med alla olika bossar, de här generalerna i olika färger. Mm. Red, Rädd. Men pink. Det, det, det känns verkligen som du säger att det här, det här känns som ett, typ ett, ett test. Alltså som att de ska testa Grafiktest lite ja, eller visa ut bossarna eller och För det sådär. är så varierat det bara, är Vad lekfullt. händer nu? Det är lekfullt Nu byter en stil helt totalt liksom, mm. Och så blir det någonting annat De byter både gameplay och liksom Allt, mm. kontroller, allt Men det är ett tecken på att det här är ett kärleksprojekt Det är ju, det är ju folk det. som har gillat Att designa tv-spel som har Som har gjort det Alla kanske har fått vara med och bestämma mm. Ja så kan det vara Jag tänker också på Red och Pink och allt Eller tänker jag på eh, Reservoir Dogs med, Som Quentin Tarantino har uh, rekonserat yeah, yeah. Min favoritfilm Av den regissören om, om du inte ska säga Kill Bill Vilken är din favorit Tarantino-film Du får inte säga Kill Bill 1 Och du får inte säga Kill Bill 2 Då säger jag From Dusk Till Dawn Är det en Tarantino-film? Ja, är och Rodrigues. inte han exekutiv producent på den filmen? Okej, okay, så räknas inte den. Okay. Räknas, det räknas inte in i de här klassiska Tarantino-filmerna. Då måste jag nog säga kanske uh, uh, Glorious Bastards tror jag nog. Mm. Mm. Jag skulle nog nästan vilja säga Django. Den, den, den gillar jag vet, väldigt mycket. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Mm. Och Hateful Eight. Box... Du somnade till den, du har inte Nej, sett klart den. Nej, du somnar det. Herregud. Du somnade. Nej. Vi slutar ändå. Vi kan då. Hej <laughs> Men Kurt Russell är med där och så. Han är arg mm. i slutet, ja, vet Ja, just jag. det. I alla fall. Så var det. Men det mm. där är så här kul för du somnar ju till alla filmer. Du bara du kom på film och jag bara okej, okay, men då går jag ner och spelar så när jag kommer upp du är, filmen så här, du är filmen slut. Efter texten har gått så börjar på nästa film. Du bara, jag ska bara kolla på filmen. Jag bara, du vet om det är en annan film som beror på Jag vet. Ja, men det var bra. Det var och det bra. där är så jobbigt. För att jag, brukar ju, jag, alltså jag älskar ju att titta på så här, true crime. Mm. Och jag sitter ju ofta och tittar på Youtube och kollar. Och då finns det ju så här police bodycam. Mm. Eh, som jag tittar på. Oh, om, ni, om ni lyssnar och också gillar det sök på Mysterious seven <skratt> tror jag hette heter. De har väldigt bra <skratt> så här, ja, har true på. crime ja, eh, vet, documentaries. Liksom. Så sätter jag på det och så på ah oh, det här är bra. Den kan ha titlar som typ They found a severed head in the back of a trunk. Blablabla. Bla, bla, typ, jag bara, ah oh, det här är coolt. Uh, och jag vill verkligen se den sen ser du 30 sekunder sen ser jag, jag liksom kanske 7 ja, minuter ungefär, mm. sen har jag somnat sen ja. vaknar jag till och då är det liksom <laughs> ja, 45 minuter in och då är, har den bytt video ja, jag vet, jag ja. Det. ja. och så kan jag inte hitta samma igen Nej. Nej. riktigt ilandsproblem. ja men ja. det är jobbigt för mig Gunstar Heroes eh, i alla fall <laughs> det är ett jävligt snyggt spel mm. eh, som aldrig liksom förvirrar en riktigt utan det är ett spel som, som är designat med glädje och kärlek som främsta drivmedel vill jag påstå för det här man märker direkt att det här är inte någonting som är gjort innanför the corporate frame det här är personer som har tänkt utanför boxen som har gjort vad de vill göra, det märks verkligen Det här fantastiska soundtracket som verkligen använder 100% av Megadrivens ljudkort står Norio Hansawa för. Han hade ingen artikel på Wikipedia. Och vet du... när man, när man Det här, nu, nu, har grej, nu har jag en grej här. En grej. När man hittar ett soundtrack som man verkligen älskar. Som typ så här, oh, det här är så jävla bra, jag vill läsa på mer. Och så går man in på Wikipedia. Går in på spelet. Och står och Composer. Och så går du inte och klickar på namnet. Det ja. blir ledsen över ja. folk som har gjort så här saker som jag verkligen, verkligen gillar och uppskattar. De har inga egna wikipedia sidor. De är, röd de är markerade. Ja, de är skrivna precis. i rött. Jag, jag sörjer det. Ja. Jag det. Ja. Människor som så här förtjänar en blå länk på Wikipedia. Men hade du inte bara kunnat eh, googla hans namn? Jo, men det finns ju på massa andra sidor ja, ja, ja. såklart, men just på Wikipedia. Kan inte någon bara kunna slänga ihop en sida åt den här ja. killen? Vad som helst. Vad som helst. Det är ett så jävla bra soundtrack. Spel ingen roll. Bara Nej, det, det är... går att trycka på hans namn. Det är ett fantastiskt soundtrack. Det <laughs> är ett fantastiskt soundtrack. Alltså. Så, oh, ja. Hemläxa nu till ni som lyssnar. Skriv, skriv en liten snabb Wikipedia-artikel om Norio. Okej? Okay? Ja. Gör det för vår skull. Jag kan göra det. Jag kan skriva att musiken är skitbra. Ja, precis. Han var en kompositör. Han eller hon var en kompositör. Ja, precis. Det här avsnittet av Pari Pixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt på nätet sånt.se eller den fysiska butiken i Nortelje. Filippa, i min hand här så håller jag ett magasin. Det är inte vilket magasin som helst, eller hur? Nej, det stämmer. Det är ju videospelsmagasinet nummer två släppte mm. år. Det här är alltså en tidning av entusiaster för entusiaster av just retrospel och gammalt strunt, som jag mm. brukar säga. Kan man mm. säga så? Ja, men det tycker jag. Ja. Lite, lite allt möjligt ändå. Det är recensioner och det är krönikor och det är gamla nostalgiska tillbakablickar mm. Mm. Ja, verkligen. Några av skribenterna är ju jag själv. Jag själv? <laughs> Den där fula ungen, vad jag säger. Vem tycker du är smartast i hela världen? Jag, jag själv. Jag själv. Och varför är du det då? Jag tänker så bra. Ja. Uh, jag har i alla fall skrivit uh, lite grann I senaste numret av videospelsmagasinet uh, Alltså nummer tre Är på gång, där skriver jag också Och uh, sen har vi handen Hannan Mange Från Pixelklubben har skrivit Skriver ju den här, alltså det är en massa Kända nunor och okända numnor Som skriver i den här fantastiska tidningen Vad har den med Spel och sånt att göra kan man undra Jo, för att den här går att köpa på Spel och sånt. Precis, och om du vill köpa den för ett hyfsat bra pris mm. så köp den på Spel och sånt. För vad har hänt på Tradera senaste tiden? <laughs> jag kan säga så här, jag blev chockad när jag såg att nummer ett av videospensmagasinet den går på Tradera för så här, typ 700 spänn. Ja, alltså, jag vill verkligen att uh, håll koll på Spel och sånt. Ja. När nästa nummer kommer så hugger ett X för man vet aldrig när det tar slut. Exakt. Att, ja. mm. Nej, men det, det är jättekul. Och eh, som sagt, jag skriver lite i nummer tre också. Då. Det, ja. I, i, I nummer två har jag en sida. I nummer tre har jag tre sidor tror jag. Med strunt och skit. Precis. Jag skriver en massa grejer. I alla fall då. Eh, ska ni köpa TV-spel. Oavsett om det är nytt eller retro så vet ni att spel och sånt årets butik på prisek.se ett par år nu. Eh,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 Ja. Vad är tråkigt med att vara en asätare? Nej, jag vet inte. Mm. Tell me. För en asätare så är den ena måltiden den andra lik. Nej. Det, det var Kjell och i samtidigt. Hjälp! Men det är odlik, eh, Vad gör hockeyspelare efter en vinst? Han går ut för att klubba. Ah, ha, ha, ha, ha, ha. Ja. Fantastiskt. Ska vi snacka lite gameplay i Gunstar Heroes? Ja. Jag kan ju, om jag får inleda. Mm. Alltså helt ärligt. Jag har väldigt, väldigt svårt för Segas kontroller. Mm. Det måste jag ändå säga när det gäller kontroller. För att Dels är det att jag inte är van. Men sen så diggar jag helt enkelt inte att de här tre knapparna sitter i linje med varandra. Jag kan inte manövrera det. Jag tycker att det känns jätteklumpigt. Eh, jag blir obekväm. Jag vande mig typ med tiden, men det är lite typ som att strumpan halkar ner i skon. Förstår du? Jag dör inte av det, men det är jäkligt irriterande. Ja. Förstår du? Jag är ja. inte bekväm. Mm. Så kan jag säga. Ja, men jag fattar. Det, det känns som att hålla så här. Eh, Sega mega då kontrollen. Det känns som att någon har tagit en banan trampat på den, inte för hårt men trampat på den lite lätt och sen typ lagt den i frysen. Alltså, förstår du? Den, den, liksom, det, som, den liksom, det känns som att den borde glida ur händerna fast den kan inte göra det men det känns som att den borde kunna göra det. Förstår du vad jag menar? märklig Den liksom ligger konstigt i handflatan. Mm. Ja, jag jag gillar sant. inte, alltså jag tycker att min höger tumme får ju arbeta onödigt mycket Ja, precis Den, ja, Förstår du? Ja, jag den, den arbetar inte i en cirkulär rörelse utan Nej. fram och tillbaka mm. Det ja, gillar precis, inte jag precis. Nej, men det, det, där är ju, det där är ju en, en smaksak liksom. Jag har också alltid varit mycket mer för Super Nintendos liksom, kontrolldesign liksom. Ja. Mm. Men det är ju, det är ju egentligen det är, det är ju bara en fråga om preferens Ja, det är det förutom det då så mm. tycker jag ju att spelet funkar bra mm. kontrollmässigt. Men det är just det där. Jag, jag kan inte riktigt vänja mig vid kontrollerna. Styrkorset och allt det tycker jag funkar bra? Ja, alltså jag skulle vilja spela det, det här är spelet det, ja. igen och mm. ändra en sak faktiskt. För att i början av spelet, det här tycker jag ändå var bra, lite mm. innovativt att mm. man hade det här, då får du faktiskt välja om du vill ha en fixerad skjutning. Just det. Vilket betyder att alltså eftersom du skjuter inte bara upp, ner, höger, vänster utan i alla åtta riktningar. åtta riktningar. Vill du stå still när du skjuter eller vill du kunna springa samtidigt? Men ska jag då liksom skjuta snett till höger, då kommer min figur ringar samtidigt. Som i Superprobotector. Mm. Ja, exakt. Och vi hade ju så. Eh, men jag tror att på vissa ställen så kan det nog vara fördelaktigt att ha en fixerad mm. skjutning. Det vilket, tror jag. vilket betyder att när du håller in skjutknappen så stannar gubben ja. och du med styrkorset bara styr skjutningens riktning. Exakt. In, inte hur gubben stannar, han står still ja. Då när du skjuter. Precis. Precis. Mm. Men det där, det där är ju faktiskt en... en, en designmässigt så är det ju faktiskt väldigt, väldigt imponerande av Treasure. Att de bara så här A ah, men vad fan, det kanske finns folk som vill spela på det här sättet. Ja. Så att vi kan ju ha ett alternativ när du startar spelet. Exakt. Att antingen så springer du och skjuter du eller så stannar du. Det där är ett tecken på också. Att det här är så här, det är ingen, det är ingen corporate bullshit. Nej. Det här är någon som så här, som har tänkt efter. Det här mm. är någon som vill släppa ett spel för spelarens Bästa. Ja, men det känns verkligen som det för jag tycker att det är ett väldigt alltså så här det ligger ganska mycket i framkant när det gäller ja, andra ja, förmågor absolut, också. Absolut. Alltså, när vi spelar det här spelet, det är ju ett co-op-spel det ska mm. ju nämnas. Mm. Eh, då har man ju förmåga att liksom kasta runt på varandra också. Ja, man kan ju råka, man kan ju, precis som en, en egenskap är att man kan plocka upp sin kompis och kasta den med. Ja. I till säkerhet, jo, ska ju säga. Jo, jo. Det är ju tankar Precis. att man ska kasta sin partner till säkerhet. Exakt. Men det är inte så det funkar. Nej, i praktiken. alltså det blir nästan lite friendly fire. fast det, det är ju inte det det är egentligen. då Men ja. eh, jag vet inte. Det... Nej, det, det är faktiskt en ganska klumpig och onödig grej. Ja. Eh, det här med att man kan kasta sin partner, för det finns liksom ingenstans i spelet när det riktigt kommer till användning tycker Nej, jag. Nej, det är det jag vill komma fram till. Jag vet inte när det ska komma till nytta. Det är som hoppknappen i Fighting Force. Ja. Det finns liksom ingen riktigt, <laughs> så här, det finns ingen funktion till varför Nej. den finns där Exakt så. riktigt. Men annat än det så, så kan du ju eh, du kan ju dubbelhoppa mm. och göra ett så sådär magplask. Ja, just det. Och det kan tydligen skada vissa fiender. Aha. Alltså att, du, att du, gör, du hoppar slår den här dubbelvolten och landar liksom, du dyker med magen först okay. och det kan liksom skada fienderna jag, jag mig. Jag anade att det var någonting sånt med den mm. Alltså mm. Det, jag märkte det inte i stridens hetta för att man använder den ju mest typ bara för att komma undan ja. liksom. Men jag anade att det var något sånt där. Det kan alltså. magplaska för eller Ja, alltså så här. Det känns som att eh, liksom ens kontroller har fler funktioner än vad ett vanligt plattformsspel mm. vanligtvis ja. brukar ha. Däremot, det går ju lite sekt va? Ja. Sega. Mm. Ja. Det här var inte ja. jag som försökte göra ett pappasjämt. Nej, för det var jättedåligt. Ja, faktiskt. det var inte ja. det. Jag bara kom på det nu. Eh, det går ju väldigt sekt. Mm. Eh, och det laggar ju väldigt mycket. Det här spelet? Ja. Jag tycker inte frameraten drop, frame droppar jättemycket. Jo, det var säkert vi alltså, åtta, åtta nio tillfällen jag, jag som du och jag, jag inte hade spela. det. Ja. Nej. Okay. Vill du veta vilket det bästa svenska ordet är? Berätta. Walljumpa. Walljumpa? Ja. Säger man inte wall jumper, wall jumper ah. kanske man säger. Det är mitt favorit svängelska <laughs> ord. För det kan man göra ah. i det här spelet också. Siksacka, ah, okay. ah. likt Mega Man X ja, ja, ja. Mm. mellan väggarna. Dora. Vi kan också glida. Mega Man X glida för att fälla fiender. Mm. Det är också en sån här grej som... Jag, precis. Det, det är liksom mer än bara springa och skjuta. Ja, det det är finns som, det. Du kan kasta varandra, ofta ut för stup då då. Du kan glida, hoppa på väggar, zigzacka, du kan göra dubbelhoppet. Det är liksom, du är väldigt lätt manövrerad. Ja, ja någorlunda. Tycker, tycker jag i alla fall. Men jag kan inte släppa det här, walljumpa. Det är inte ja. så svårt att säga bara vägghoppa. Det låter som, låt som en lus. Ja, det gör det faktiskt. Vägg, en en, en liten vägghoppa. Oh, nej, vi har fått vägghoppa. Haha. <laughs> Du är små så här, som hoppar mellan väggarna. Ja, jag säga det. Uh -huh. Nej, men det är sådana Mega man De hoppar mellan väggarna. Tre stjärkt och vägghoppa. Vägg, uh -huh. vägg, men jag tycker det mm. Vi ska säga så ja. i alla fall. Ja, jag tänker väldigt mycket på ett annat spel när jag spelar det här spelet. Uh -huh. Och det är Rapid Reload till Playstation. Som, jag tror inte jag har spelat det. Som kom lite, lite senare mm. efter Gunstar Heroes då. Ett spel som så här vore fantastiskt om det var i co-op, men om ja. någon anledning, likt spel som typ The Bouncer till PlayStation mm. 2, bara det här spelet hade varit så jävla bra om det var co-op. Men ja. så bara, nej, vi kör en spelare aldrig fattat de besluten, aldrig fattat varför man gör så, när det är liksom ja, skitsamma. Det är ju människor som inte riktigt vet vad mm. spelare vill ha. Ja, exakt. Mm. exakt. Men co är ju trevligt att du kommer in på. Mm. Mm. Jag ska bara nämna att det här spelet är ju inte lika flexibelt och hoppvänligt eh, som typ kontra eller Super jag, tyck, ja, nej, jag tycker jag tycker inte det. Vad menar du med det nej, men jag tycker inte det jag tycker att det är mycket segare och klumpigare det är, om vi säger så här, på ena eh, vidden då på ena sidan så har vi tomba. Ja. och sen på, eh, på andra sidan så har vi typ så här kontra mm. som är ändå ganska flexibelt och all over the place mm. du är ju där i mitten någonstans ja. förstår du du ja, har ja, ja, ändå ja, ja. lite smör mm. tycker jag ja, mm. ja men det är okay. Mm. mm. Co-op. Det här är ju ett co-op-spel. Mm. Man kan välja att spela det själv, men det är ju så Mycket roligt. Mycket roligare co-op, oh. ja. Det, blir, det här spelet ska spelas i co-op. Ja, jag håller med. Mm. Alltså, det är någonting med co-op-spel. Jag och du älskar ju typ alla co-op-spel. Vi älskar konceptet, känslan, alltså humöret och bara den här vibben av att spela tillsammans. Mm. För den är underbarn, mm. förstår du? Och jag tycker verkligen det att du och jag har haft jättekul. Ja ja, jag, ja, ja, Hade jag liksom suttit här själv och spelat det här spelet så hade jag ju inte njutit Nej, särskilt mycket det. av det. Alltså, det är ju, tycker jag, spelets styrka. Mm. Att man sitter och spelar tillsammans med någon annan. Ja, precis. Jo, men jag håller med dig. Jag håller med dig. Mm. Uh, man har ju liksom någonstans försökt göra ett run and gun mm. för två spelare med liksom extra, extra allt. Och inledningsvis som vi sa, vi har fyra väldigt olika banor. Och jag vill faktiskt prata om den här eller vad heter det? Hidden eller Forbidden Fortress. Ja. Dora, så här, det är den sista av de här fyra banorna du får välja själv. Och vi kommer in till ett rum som är format som ett, som ett spelbräde. Liksom. Alltså, tänk dig liksom, typ som ett monopol. Och sen så i mitten på, av rummet så ligger en tärning. Och sen ska du liksom slå tärningen och så får du gå ett visst antal steg på den här, på den här spelplanen. Och sen så liksom, finns det liksom en utmaning på varje lucka då. Och den här banan var fan jag är fan förvånad över hur jävla svår den här banan. Alltså, oh. man, man skruvade upp svårighetsnivån ganska så ordentligt på den banan. Ja, och vi blev ju så väldigt förvånade mm. när vi kom fram till den här jäkla monopolbanan. Liksom, jag spelar inte ens monopol <laughs> i, i verkliga livet. Liksom. Ja. Och så ska jag tvingas slå en fiktiv tärning och slåss mot OP-bossar liksom, ja. i det här spelet. Det kom som en förvånad... Alltså, jag var inte beredd på det här. För Nej. de andra banorna har ju varit väldigt roliga, så de har ändå varit ganska enkla, ja. om jag får säga så. De har mm. varit ganska långa, eh, men väldigt enkla. Vi har haft väldigt roligt. Bossarna har varit eh, varierande svårighet, liksom, men det har ändå varit ja, men en, en jämn och stadig mm. pace. Mm. Liksom. Mm. Sen kommer man fram till det här. <laughs> Va? Men det är väl enkelt? Det är bara ja. ett par rutor. Nej, du kommer vara kvar i det här rummet. Det här är ett personal hell. Ja, de närmsta är... tre timmarna, ja. typ. Ja, vi satt på den här banan alltså hur länge jättelänge? Ja. Jätte, jättelänge! Det är ju som du säger, det är en spelplan och så ska du turas om och slå en tärning. Men det, det handlar inte om att du ska ta dig från start till slut utan nej. du måste bocka av alla de här rutorna. Ja, ja precis. Eller nej, du ska ta dig i mål. Men du, du kan ju undvika vissa rutor om du har lite, lite skill och lite tur. Jag har fan att du måste ta alla rutor. Nej, jag tror att du kan ta dig förbi vissa. Men eh, båda två måste ju gå i mål. Ja. Och sen var det så här, det här spelet kan vara liksom ganska svårt bitvis med liksom bossar som typ aldrig vill dö. Men man har ändå alltid liksom en okej okay chans och man har ju liksom en generös tillgång till oändliga continues. Och så där. Men, men det är liksom lite kul i att man inleder ju varje bana med liv. Och vi ser att vi har hundra. Vi har liksom energi, hundra, står du uppe. Du har hundra, jag har hundra. Och om du skulle dö och du trycker på start, då får du 50 av mina hundra. Så då har båda gubbarna 50. Mm. Och sen om, båda, om, om du dör och jag har 10 och du trycker på start, då har vi fem mm. i var. Och de här liven dräneras ju väldigt, väldigt snabbt. Så ja. vi, vi satt där. Och tryck på continuus och bara, fan, jag får börja med fyra i hälsa. Ja. Varför, varför, jag hade ju hundra förut. Ja. Och bara, och sitter du där, och bara, alltså, jag har typ tappat allt mitt liv, jag vet inte, jag har inte blivit träffad. Ja. Och sen så började vi fatta efter ett tag att jag var till och med tvungen att gå in på chat.gpt och bara säga, hur funkar liksom liv, hälsosystemet i Ganstar Heroes? Och de bara, ja, ah, men det, den, du halverar din lagspelares hälsa genom att ta ja, ett extra säkert. liv, Jag bara, ooh. För du har ju Okej. inte, vad ska man säga, du har inget extra liv i det här spelet. Nej, utan du, du bara delar på, du delar på potten. Liv. Ja, du delar på potten liksom. Du har hundra var och sen delar du på den. Ja. Dela på potten. Vad är det du skrattar åt? Nej, jag, jag sa det var liv Det var det jag skrattade. Devarliv. Det, <laughs> okay. mm. ja, det var roligt. Ja, nej, men alltså den här, den här banan, tyvärr, mm. den var det är inte bara det att den är svår för det är helt okej okay att spel är svåra speciellt i slutet av spelet mm. när du då liksom ska använda dig av alla dina förmågor och allting du har samlat upp mm. liksom så här. jag tyckte bara den här var tråkig och den här drog ner betyget för mig Jaha ja. Ja, Jag tycker att den här, den här delen av spelet var, det var så tråkigt och bara helt onödigt och det bara sög röv jag tyckte det var ganska kul. Nej. Det var svårt. Men man visste liksom inte så här. Oh, här, här är en boss som är typ ett clownansikte. Här, här är en boss gjord av kuber. och Här är en boss som är så liten att det knappt kan se ja, Och så bara så här, Jag kunde få en skitsvår bana. Och du fick en bana där du fick välja en massa. Hälfbar. E ja, ja. Ja. Ja, men stor variation variationen då sen ja. har vi också den här rymdskjutbanan där en styr rymdskeppet och en styr kanonerna på ja, rymdskeppet och var ju alltså så ska säga bara fan vad är det? Vi håller, vad, vad är det ja, här? Det var ju What's underbart. On, liksom. Det var jätte, jätte Men jag gillar det att det är också så här det är ett tecken på att man kastade allt mm. som förslag så här. Vad mm. ska vi göra det här spelet. Vi ska ha en rymdbana. Okej, okay, vi ska ha det här. Okej, okay. vi ska ha det här. Okej. Okay. Och så la man in typ allt. Mm. Och det tyckte jag det är imponerande för att det är lekfullt Man vet liksom aldrig om man ska möta Härnäst i det här spelet Nej precis Det ja. här är ett spel som vi sa då som är ett run and gun. Ja. Vi har ju pratat om det hur att springa och hoppa. Och så här. Vi har ju inte pratat så mycket om the guns, va? Nej, va vapen. Nej just det. Våra förmågor. Mm. Precis. Vi har ju två stycken tomma slots för mm. vapen. Så du kan plocka på dig och hålla ett vapen i varje slott. Och sen kan du välja att liksom sen använda vapen 1. Eller växla till an använda vapen 2. Eller kombinera dem mm -hmm. till att bygga ett unikt vapen. Ja, och det finns väl en fem olika vapen tror jag. Jag tror att det är bara fyra. Ja, fyra. Mm. Och sen kan du liksom kombinera dem till vad du tycker är bäst. Det är som att Man tagit det, det systemet som fanns i kontra mm. och liksom bara så här gjort det bättre. Att man hela tiden generellt det här spelet är så här man har sneglat lite på kontra och bara äh, vi ska göra det där fast lite bättre. Mm. Typ så. Ja, så är det. Jag, alltså jag känner inte att jag riktigt fick koll på de här olika Nej. <laughs> De här vapenuppgraderingarna, mm. ska jag säga. Men vi, vi har ju typ så här eld, har vi ju. Jag hade två flamethrowers. Ja, det var Och det vi körde hela. Det bara smälter bossarna. Och sen så har vi ju någon som är typ så här rapid, alltså så här att du skjuter väldigt fort. Mm, mm. Du har väl någon form av målsökande ja, också? Ja, det är som en det som en som som, som i Snake, ja. det gamla gamla nockiga spelet där. Den fjärde kan jag inte komma ihåg vilken det var. Men då blev det ju så det att Det du... pulsvapen också som finns. Ja, det ja just, det, just yes. det. Den var inte en konstant ström. Utan... Nej, precis, ja. precis. Nej, men det är väl lite roligt såklart. Mm. Och jag menar, har du spelat en bana sju gånger och dött på den? Mm. Ja, men då kanske du liksom... Så kommer du till det här segmentet där du får välja vapen. Ja, men då kanske du väljer något annat ja, exakt. för att ja. Ja, men du lär dig av dina misstag. Liksom. Mm. Mm. Men jag tycker att det, hela, hela den grejen är, en jävligt cool, är ett jävligt coolt koncept att du liksom kan hitta du får, du får testa allting. Men problemet är bara i det här spelet att från och med att du kommer in på en bana du hinner verkligen aldrig stanna upp och prova vapen 1, vapen två utan så fort du startar en och så går pissar in fiender ja, från alla håll ja. det är aldrig en lugn stund Nej. och du kan liksom inte om oh, vi dödat alla fiender på den här skärmen nu kan vi stanna här och kanske prova det här vapnet utan det kommer, det kommer pissa in fiender ja. tills du kommer till oss sen. Exakt. står du still, det är inte så att liksom, spelet väntar inte på det, utan det kommer bara försöka ha ihjäl dig med att liksom trycka in fiender ja, eh, det är lite tråkigt jag hade gärna jag. vilja ha en stund man kan så här, andas och testa grejer mm. Det var ganska långt in i spelet innan jag så att man kunde dubbelhoppa. För att, ja, ja, ja. För att jag liksom tänkte aldrig på det. för att Jag hade aldrig tid att testa. Liksom. Utan det det, bara det är bara väldigt en fiende från sekund ett. Det är ju samma sak med vapenuppgraderingarna. Man hade ju typ ingen koll på den. Man ser ju liksom eldsymboler. Och bara, ah, men den här vet jag vad den gör. Ja, exakt, exakt. <laughs> för alla vet vad eld är. Ja. Liksom. Eh, men jag visste inte heller att man kunde kombinera de olika vapenförmågorna. Mm. För en typ i slutet av spelet. Det här är ett sånt där spel som jag tror man skulle må gärna bra av mm. att man läste manualen innan man startade. Det. Jag tror också det, även om de kanske inte har lika liksom eh, eh, mysiga presentationer som mm. eh, det förra spelet vi spelade. Heter det? Fighting Force. Det viktiga då att alla fyra TV personer, de är liksom. De går på gatan och spör folk. Ja. Men de är också så här. Typ raketforskare för alla över 200 IQ. Du borde äta så här: Brainforce eller någonting <laughs> egentligen. Eller hur? Liksom. Det är konstigt eller Väldigt, alltså. väldigt konstigt. Så Men. jävla dumt och alltså jävla oh. dumt spel. Oh. Oh. Varför oh. Det här spelet skulle mått bättre om du inte har manualen med. Men jag gillade det spelet. Jag det här, det var det här spelet är det enda som är, som är bättre om du inte har manualen till det. <laughs> liksom. Men jag gillade det. Tyckte du, ja, det ett bra spel. Jag tyckte det var skitkul. Det trevligt. trevligt är jätteroligt mm. att spela med det. Alltså med dig. Ja, ja absolut. Tycker jag. Nej men alltså i det här spelet det kommer ju fiender hela tiden ja, exakt. och det är ju inte som att det finns en gräns på fiender. <laughs> Nej. Utan det kommer komma massa. så du du sa ju till mig så här vi måste fortsätta framåt. Vi ja, ja. kan inte stå kvar här. Nej, det För är som så här: första scenen i Saving Private Ryan vi, ja. måste, vi måste, ja. framåt. Vi kan inte Leave här. the Dead. Vi måste ja. bara sticka. Liksom. Vi måste framåt, liksom. Ja, men det, det är verkligen så. Det, ja. det är känslan av krig, ja. liksom. Och det är det som jag tycker. Det, det, det är ju ändå vad ett, ett runnogunn är. Run och gun. Att man ska springa och skjuta en massa. Och det ska aldrig vara en lugn stund. Så liksom. om den till Di Day. D-Dey, run och gun. Runn ja, run och gun. <laughs> Nej, men det som imponerade på mig också i det här spelet det är ju alla jävla bossar. Alltså. Det är ju stora jävla sprites och det är mycket som rör på sig och liksom som banen, bossen på den, den här djungelbanan. Det ser ut som Kim Jong-un Jong ja. som sitter i en robot liksom, och ja, det är det fantastiskt designat. Alltså. alltså, det är ju kul att de här fienderna, alltså själva rk som du ska spela mot, det är mm -hmm. ett gäng skurkar. Ja, deras animationer är ju jätteroliga. Ja. Och de liksom skrattar och de blir rädda. Och, alltså man kan se det i deras, deras små pixliga ansikten mm. liksom. Och en av dem ser ju ut som Kim Jong-un ja, till exempel. Ja. Eller valfri, valfri nordkoreansk diktator. Ja, ja. ja precis. Mm. Eh, jätteroligt. Mm. Liksom. Men jag kan ändå tycka att bossarna... Alltså jag kan inte släppa det du sa. Att det ser mm. ut som ett grafiktest. Ja, men För det... Det är ja. det är så... Accurate liksom ja. Det känns verkligen som att Vi, vi liksom spelar typ en så här, eller så Skärmsläckare på Windows 95 typ, så här, Förstår du med bara en ja. massa former Geometriska former Jämför du, de, former. Ja, jämför du de mest Hyllade eh, Plattforms <laughs> running gun spela någonsin Med en skärmsläckare på Windows 95 vad har du på själv på listämp. Vilken hade du favorit? Hade du den här... Alltså, det är ju det som här rören. Ja, rören som men också är... korridorerna, som var lite läskig. Ja. Vet du vad det är? Nej. Liminal spaces. Vad är det? Vet du inte vad Liminal <laughs> Spaces är. Uh, nej. Du är för gammal, Robin. Ja, liminal tack. spaces det är ju såna här uh, ytor, områden, lokaler, oftast inomhus, som ser lite kusliga ut. De ser ofta typ så här... Det är lite så backrooms. Eh, du vet, mm, backrooms som är. vår son... Alltså, Tjatar om. Ja, ja. Det, det kan vara... De, de påminner dig om en svunnen tid. Mm. Tänk dig att du ser ett foto på en, ett badhus från mm. 90-talet. Mm. Och du ser en, en gul färgad korridor som leder bort till en bassäng. Mm. Och någon dörr. Och det bara känns så här... Kusligt. Ja, men vänta, alltså, nu, så nu lite, har jag nu har jag nu har lite jag Det är obehagligt liksom. Jag, jag såg jag såg någon eh, jag, jag såg någon så här grej på på på Instagram om det här. Jag ska ja. bara se om jag Det fråga hitta, AI, ja. liminal spaces här för det här är liksom en grej. Vi måste bara bygga ett scenario här. Vänta ja. nu, vänta nu. Okej. Okay. Ja. Oh. Hör hör du? Ja. Oh. Att det surrar lite från bakgrunden där, från din dator. Det är det här ljudet från MSN Messenger. Det är dina kompisar som frågar om du ska följa med ut och ja, ja. göra någonting. Mm. Men du är upptagen för du har precis spelat The Sims. Mm. Du har byggt färdigt det där ja. jävla huset nu. Och ska familjen flytta in där. Mm. Och eh, ja. Det är lördag lördagkväll. Ja. Så att går på gått Ja fast nu det är Robinson. det tidigare. Expedition Robinson Expedition absolut. Robinson. Eller möjligtvis gladiatorerna. Ja. Ja, fast du vet inte att jag pratar om gladiatorerna nu mer. För du, du var sur över att jag Jo ja, just gick det. På dejt med Inte riktigt men tjiggladiatorerna. Jag just nej men det där är beskyts snack. <laughs> typ att <jag> ljuger. <laughs> nej men alltså det är liksom ja. det är Den är liksom den är slut redan dina kompisar är så här. ska vi gå ut och spela burken fast det är mörkt ute? Jag vet, det, där, det är en känsla av en svunnen tid ja. men det är lite det liminal space är, okay. fast liminal space är mer, det, det, det är både fysiskt, psykiskt eller liksom symboliskt mm. en eh, plats eller ett mentalt tillstånd eh, som får dig att bli obekväm mm Eh, disorienterad, eller liksom den här surrealistiska, drömliknande atmosfären. Mm. Ja. Det är det. Vilket gör att många då förknippar sina nostalgiska minnen från 90-talet mm. med just Liminal Spice. Ja, jag fattar, okej. Okay, ja. Och där kommer vi då tillbaka till skärmsläckar från Windows ja. 95. Mm. För att den där i korridoren, mm. den ger mig sådana vibbar. Ja, man kunde, ju, man kunde ju ändra bakgrunden själv. Alltså hur väggarna skulle se ut, vilken textur väggarna och golvet skulle ha. Ja, just det. Och så kunde man göra samma bild liksom på väggar och golv och tak och grejer. Så. Och jag tänker att det är därför man gillar, eller man, jag mm. gör i alla fall, gillar PlayStation 1-spel. Mm. För det påminner ah, dig om det De den... är, alla PlayStation 1-spel är liminal space. Liminal space, ja, det är... Ja, i, det är hur? Ja, i 3D-spel i alla fall kan jag tänka mig. Det är att... bara något... Är inte typ Resident Evil-spel så här lite liminal space då? Ja, men det är bara någonting... Alltså det, är ju den tiden, alltså det är ju vårt första försök till 3D-återgivande ja. av en jag... verklighet. Förstår du? Men det är inte tillräckligt bra. För det är kuber och polygoner som mm. försöker skapa någonting. Men det är ju inte verkligt. Mm. Vilket gör att det skapar någon form av eh, anisi. Förstår du? Uncanny. Det, stå, det, det står så här: Vad är of Space? Det är alltså en övergångszon, en plats mellan två mellan två andra tillstånd eller platser- som man inte menar att vistas i för länge. Dessa utrymmen som oftast är tomma och öde- kan framkalla känslor av obehag, nostalgi- eller en kuslig känsla. Mm. Delvis för att de saknar sitt normala kontext och liv. Ordets etymologiska mm. ursprung- är från latinets limen som betyder tröskel ah. vilket ger en bild av att dessa platser är som ett gränsland. Mm. Ja liminal ja. spaces. Ja, hotellkorridorer är liminal ja. spaces. Okay. Men jag kan tänka mig då att PlayStation 1-spel är mm. liminal spaces. Ja, precis. Jo, För de absolut. är trösklar till de spel vi har idag. Jag fattar. Mm. Ja, det är de väl, är det här... väldigt meta här nu. Ja, ja ja ja. Men också så här de, de försöker föreställa verkliga 3D ja, miljöer men de fattar. är inte riktigt Nej, det. Nej jag, jag, jag fattar uncanny. Mm. Fattar. spännande. Ja. <skratt> vad pratade vi om? <skratt> jag tycker vi gör så här. Jag tycker vi kollar på vad lyssnarna har att säga om ja. spelet Gunstar Heroes. Gunstar. På Instagram säger El Kebabo, ett fantastiskt trevligt spel. Jag och Filip, hans son då, spelade igenom det när det skulle vara med i ett avsnitt av retroresan. Gillar hur olika man kan kombinera ihop de olika vapnena och se vad som passar ens spelstil bäst. Men så, är det ju. så är det ju. Jag hade ju dubbel flamethrower och bara smälte bossarna. Det var liksom smälte ner dem som glass. Ja, men den är väldigt bra faktiskt. Ja. XRDS är glad att vi pratar om någonting som är exklusivt för Sega. <laughs> När var jo, det senaste? Avsnitt 7, känd kanske. <laughs> Adam, Retro Moments han skriver så här, topp 3 till Megadrive. Spelat igenom det många gånger och ser fram emot avsnittet. Mm. Tack så mycket Adam. Tackar. Retro Moments på Youtube. Ja. För inte vet. Elvispen tycker att det är ett grymt spel. Mm. Det tycker jag också faktiskt. Mm. Jens Sporrebo säger att det är en gammal klassiker. Fint hantverk utav Treasure. Ja, jag håller med. Jag håller med. Märkligt spel, skulle jag säga. Det är märkligt. Det har sina märkliga sidor. Men överlag så är det väl kul lyr. Martin Lindell säger bara så här. Treasure. Mästerligt. <laughs> Tom Eriksson han har aldrig lirat det. Men han har hört väldigt gott om det. Mm. Erik säger, underbart spel med stor variation. Riktigt roligt gameplay med färgglada bossar. Och Syborg 2003 han skriver så här Mmm, treasure. <här> hade velat ha Game Gear-versionen av Gunstar Heroes och Dynamite Headdy, även om jag tekniskt sett äger dem. Eller ja MS-versionen av Dynamite Headdy hade, jag också, hade också varit trevligt. En cool kille med skägg och caps säger Pang Lir. Ja, det var lite av var ett potpuri av ja. vad, vad lyssnarna tyckte om Gunstar Heroes. Korrekt användning av ordet, Robin. Tack. Ja. Vad har du för sammanfattning av det här spelet? Va, va, va, liksom, vad tar du med dig nu när vi stänger säcken som ja, är Gunstar Heroes? Ja, jag stänger Heroes? den här säcken då av Gunstar, Gunstar Heroes. Ja, precis. Jag är för det första jätteglad att vi spelade det här ja, spelet. Det, var, det var kul att spela ja. med dig. Det var väldigt, väldigt roligt att spela det här. Eh, sammanfattningsvis då är Gunstar Heroes ett fortfyllt co-op-spel kan man säga med fokus på action och snabba reflexer. Mm. Det behöver du ha i det här spelet. Japp. Om man har överseende med eh, oh, Segas något märkliga kontroller så ja, kan man ja. ändå se fram emot En rolig upplevelse mm. Med bra musik Roliga banor Sjukt snygga och charmiga animationer eh, Ja, alltså Det här mysiga lilla spelet påminner Typ om Kontra hade gått på sockerinjektioner I ett halvår Det är mm. gulligt och tufft på <laughs> samma gång spelare njut eh, bli förbannade i monopolbanan spelar med en kompis ja men spelar med en kompis ja. och bli lite arg över monopolbanan men man kommer ha en mm. rolig kväll garanterat ja, det tycker jag också faktiskt även om vi har kontra hardcore tillsäger Mega Drive så är det ju Gunstar Heroes som tar priset som det bästa running gun spelet på Mega Drive mm. nästan kanske ett av de bästa running gun spelen någonsin om jag ska vara helt ärlig det är fantastiskt snyggt, lagom utmanande och det är ett spel som bjuder på lekfull design och jävligt peppig musik. Det är ett spel som är gjort av entusiaster och det märks genom varje moment som spelet ställer dig inför. Man undrar vad fan är det här? Vad är det som händer nu? Och sen tänker man liksom vad är det här för spel egentligen? Och det är det som gör att det sticker ut som ett bra actionspel som kommer att stå upp rakt genom tiden det kanske inte är världens mest perfekta spel men det är ändå tveklöst ett av de bästa titlarna till Sega Mega Drive och som jag sa då tveklöst ett av de mest minnesvärda run and gun spelen någonsin Vagran Star Heroes. Ja. Oh. Mm. Men vi är inte färdiga i än. Vi har, vi har lite grejer kvar här. Vi måste bara kolla igenom anteckningarna. Eh, det står så här också. Varför är det sällan hemligt var inkontinensföreningen har sitt möte? Var, varför det är sällan hemligt? hemligt vart inkontinensföreningen <här> har sitt möte? <här> För att de läcker någonting <här> säkert. Ja! <här> det brukar läcka. <här> det var kul. Vad Sen ska jag ta med mig. <här> gör det. <skratt> Vad hände med mannen som gjorde inbrott i Abbas sillfabrik? Abbas sillfabrik? Ja. Jag vet inte. Han fick inte träffa Agneta utan blev istället inlagd. Nej. <skratt> <skratt> ja. Är det fel med fine dining? Uh, nej. Nej, inte fel. Det är bara mindre rätt. Nej, <skratt> men... Hörru, på eh, podcast har vi fått Ja. Mm. Mm, det står så här. Det är från Joakim Urberg. Han skriver så här. Jag började lyssna på er underbara podd för några månader sedan. Jag ville mest bara säga att er podd var underbar. skickar även med två frågor till er som ni kanske redan besvarat i den här podden. Frågorna är följande. Vilka är era topp tre retro-tv-spel? Och topp tre ölbryggerier? Mina svar har blivit 1. Super Metroid 2. Zelda A Link to the Past 3. Super Mario Bros 3 Och, sen kommer då ölbryggerierna Sälens Bryggeri Vreta Kloster och Oppigård. Ha en fortsatt trevlig lördagskväll. Vi börjar med biran. Okej, okay. uh, jag säger jag måste ju säga Nynäshams ångbryggeri. Äh, mm. äh, sen finns det ju... Inte alls äh, partisk överhuvudtaget. Nej, nej absolut inte. <laughs> absolut inte. Vi är inte sponsrade en. Mm. Äh, <laughs> nej, precis. precis. <laughs> Kanske är på tiden. Nej. Äh, sen har vi ju en hel del på Gotland. Jag skulle precis säga det. Barlingbo. Barlingbo ligger ju där uppe. Mm. Det är mest för att man har sina rötter lite i de trakterna. Ja. Visby... Ja. Klosteröl är ju god. Ja, men Balingbo ligger där. Oh. Ninusamssångbruggeri, mm. absolut. Så jag kan inte komma på någon mer. Alltså. Nej, Nej. alltså, jag vet inte. Jag är inte tillräckligt ny. Jag, jag, jag är så partisk, jag säger Ninusamssångbruggeri mm. nummer ett. Mm. Balingbo, mm. Gottenska, två, tre. Och begår du ju också? Ja. God, alltså. ja, men jag vet du vad. Vilka är det som gör. Uh, det här är ju verkligen ingen fin öl överhuvudtaget men en öl som jag har druckit så förbannat mycket, det är bron. Ja, vilka just är det. Vilka det. är det som brygger bron? Det är så jävla tråkigt eh, tråkigt svar här men alltså Åbro är det som bygger eh, bron. Eh, bron funkar ju både då som en Indian Pale Ale oh. eh, på glasflaska eller burk och sen har du ju då deras ljusa lager eh, som dessutom är ekologisk eh, svingod. Eh, det mm. är det. Och sen då, Filippa, vad har du för topp tre spel? Eh, oj. Alltså World well, of Warcraft, Skyrim. Nej, ja. det är retrospel var nej, nej, det. Oj, retrospel. Men ja. World well, Warcraft är nästan ett retrospel nu. Nej. Är det inte? Nej, nej, okay. nej, inte på det sättet. Ja, men okej, okay, då säger jag bara... Eh, det var ju jättebra exempel mm. som han själv gav. Men ja. jag kanske får säga då Final Fantasy VI. Ja. Eh, Super Mario Bros uh, Yoshi's Silent. Ja just det. Måste Ja, måste du säga för du citerar din bok där du, där du säkert att det är ett av världens spel. Nej, <laughs> äh, vad kul. Mm. Mm. Du, ja, jag vet inte link till det pass kanske. Ja. Mm finns ju många bra. Nu bara kastar jag ur mig här. Ja, jag det tycker bra. ju också att Super Metroid är ett sjukt bra spel. Ja, ja, ja, absolut. Ja. Nu, nu tänker jag kapa det här en liten stund. Nu nu lite, jag har lite reklam här. Robin, ja, ja. retro. Ja. Mm. Jag, säger upp till, jag säger upp till 16 bitars. Inte ja. 32. Nej, men grejen är så här. Okej. Okay. Ja, ja, men lyssna ja. nu. Uh, jag jobbar på mitt projekt ganska länge nu och det är fortfarande ganska långt kvar innan jag kan släppa det här projektet. Men jag har gjort en lista Med mina Topp 100 bästa TV-spel genom tiderna Jag har gått igenom hela Spelsamlingen här hemma Och sammanfattat en lista, det tog mig Veckor och veckor och veckor att göra det Och jag håller på Att göra en topplista som sagt Och jag tänker släppa den på Patreon mm. där dessutom då berätta en liten historia, eller en liten anekdot, eller en åsikt om varje spel på den här listan. Så att Robins topp 100 kommer på Patreon. då Och då kommer det vara 10 spel per avsnitt. Där jag liksom reflekterar lite, kanske drar något roligt minne. Eller varför, jag motiverar varför det här är ett av världens hundra bästa spel. Och det är inte så här. Men vilka är dina tre topphundra? Det tänker jag inte avslöja. Det får man ju okay. vänta och höra såklart. Okay. Men det är, så här, det, är inte, det är inte så här en lista där det är så här, vilka, vilka hundra spel är liksom objektivt bäst. Utan det är så här, det här är mina topphundra. Jag skiter i vad ni andra tycker. Ja, men det är väl självklart. Så Skyrim är inte med. Men du har inte ens är spelat så, men, Skyrim. Ex, exakt min poäng. Ja. Att jag, det kan bara vara spel jag har spelat. Ja. Så top 100 så att om man går in på patreon.com, snälla se par pixlar och håller ett öga där så det är på gång. Mm. Det är på gång. Hade du spelat Skyrim och The Witcher 3 så hade ju din lista ändrats Kanske. dramatiskt. Kanske. <laughs> Men då, avsnitt ett av Robins Top 100 eh, kommer på Patreon. Det kommer, och det kommer vara i ljudformat, eh, som sagt, och 10 spel per avsnitt. Det blir trevligt, jag tror det kommer bli jävligt jävligt trevligt, så håll utkik där. Och eh, för att återgå till mejlet, tack så mycket för ditt fina mejl. Det går ja. jättebra att mejla Det går jättebra jag hoppas att du nöjer dig med bara mina svar. Nu fick du ju tre snabba. Ja. Lite på satt på stolen liksom. Ja, precis. precis. Är man så? Ja, satt på stolen. Ja. Nej, satt på plats. Pottan. Pottan. Tagen på sängen. Vad menar man med uttrycket tagen på sängen? Ja, att man har begått någon form av otrohetsaffär. Skandal, tänker jag. Att någon har blivit så in the act. Alltså, jag, nej, det, det, kan, det kan inte vara så. Alltså, tagen. Vad betyder tagen på sängen? Alltså, tror jag. Så här, jag tänker att man liksom så här blir alltså antastad. Nej, så, eller antastad. så kan det vara så att man är väckt. Du vet. Ja. Att man är så här. <laughs> Men vad, vad menas med tagen på sängen? Oh alltså... Här, det har sitt ursprung i en bokstavlig betydelse där någon besökte någon innan den är hunnit stiga upp. <laughs> Ja, tråkigt. Med tiden utvecklades uttrycket till att betyda att bli överraskad eller överrumplad. Precis som om man fortfarande låg i sängen när någon oväntat kom. okej okay, Det var Jaha. inte roligare än så. Tagen på sängen. Vad betyder det, caught red-handed? då? Vad betyder det? Alltså, ja, men det det, är, det motsvarande... är ju att du är tagen på bargärning. Då jo, men gör det, du ju något det, fel. Det begriper jag ju. Bargärning. Alltså du, du utför någonting Ja. Och du blir tagen när du utför det. Uh, Men vad uh, betyder caught red-handed? Uh, Varför caught... ska du ha röda händer? Här, liksom? vänta nu. Här. To be caught red-handed means to be discovered in the very act of doing something wrong, illegal or forbidden. The term implies that the person's guilt is undeniable, often because they're still engaged in the wrongdoing that they're caught. Origin. The face has roots in Scottish law... Where the face caught red-handed was used in the 17, 1674 legal text to describe a person found with blood on their hands after butchering an uh -huh. animal that wasn't theirs, providing concrete blod. evidence of guilt. Så att ja, det är blod, du blir tagit det blir taget med blod. Ja. ja, du kan inte eh, förklara din väg. Nej precis, U fan, vad jag känner Vi har lärt våra lyssnare grejer jag vi, vi har liksom undervisat dem I mm. Gunstar Heroes och vi har mm. lärt dem om Potpuri, ja. vi har lärt dem Om att bli tagen på sängen Etymologi Ett, va? Etymologi, ordens betydelse ja, titta, du, du lärde Till och med men någonting ja. här Man får inte vara dum Nej, du? verkligen inte Vill ni maila oss någonting, klart ni vill, då kan ni mejla oss på Vart då Filippa? podcast at du Var du fel? Nej, det var helt rätt. Du får Varför en fick jag en sån för? Du vill, vill bara göra det förvirrad. Podcast snabbel av paripixlar.se mm. jag, jag tycker inte omvänt mig. <laughs> <laughs> jag tycker att det borde vara paripixlar at podcast.com eller någonting. Jag vet nej, inte. Det nej. Nej. nej, det är nej nu, nu förvirrar ja. vi. Det är Precis. alltså podcast snabbel av ja. ja, exakt. Mm. Och på Luka. vår hemsida, paripixlar.se, där kan ni hitta länk till Discord, ni hittar mm. länk till Patreon, där vi har massa exklusivt material. Och det kommer mer exklusivt material. Det kommer mer så här rock och hårdrocksavsnitt. Mm. Och det kommer en massa annat. Och vi har spelat så mycket spel. Det är ju du och jag den senaste tiden. Uh, vi måste prata om typ så här Donkey Kong Bonanza. Bananza heter det, inte Bonanza. Bananza. <här> Claire Obscure Expedition 33. Alltså... Fuck vad jag har spett mycket i spel. Alltså. Ja, precis, du har det. Ja, ah, shit. Vi måste prata om det någon gång i ett blandband. Alltså, ja, det, det är verkligen klart. finns mycket att säga Det kommer, alltså. det, kommer, det ja. kommer. Vi får se vad vi gör nästa gång. Ja. det vet man aldrig. Vi ja. Jag matriär. har ju ett retrospel som jag vill spela med dig. Vilket då? Det tänker jag inte säga. Säg det nu så gör vi det. Nej. Nej, jag tänker hålla på det. Okay. Jag tänker berätta ja, ja. för dig när vi har tryckt av. Okay. Men ja. håll koll på våra sociala medier så att ni kan med och kommentera inför nästa avsnitt. Ja, men det så tycker jag. Så, vi säga. så tycker jag. Instagram, Facebook. Ja. No. Oh. Det är vi klara här. Vi lägger ner för idag. <laughs> <laughs> tack puss så mycket. På er. Tack för att, att ni... Tack för... Nej, du får avsluta. Jag håller käften. Tack hej. Du får avsluta. <laughs> tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. Sveriges mest kärleksfulla telespelspodcast. Par i Ha det bra. Puss. Hej. Hej. Mix la money step, get the side